Kemi nderin të ju prezentojnë këtë material që është përkaditur në studion Zëri Islam, me shpresë se do të ndikojnë në mgritjen e vetëdijës fetare, moralit, dhe nëse do Allah subhanu vë ta'ala u të jetë shkak për përfitimin e kënaqsis të ti. Allah, Rabbun Allah, Rabbun Allah, Rabbun Allah, Rabbun Allah. Allah, Allah, Allah. din kafaru fi qanubihim alhamiyyah hamiyyat aljahiliyyah fa anzala Allah sakirata tema nje çn mesela që muslimanët kanë dalluar nga mushrikët nga idhitarët Përvej prave që i kan e thartë të gjahiljetit Apo që i kan pas dhe vazhdojnë me ta është mveshja të vërtejtës me të kotën Të shihja të vërtejtës dhe mos shfaqja të vërtejtës në mosfatja e vërtetës. Si s'kan pas prej veprave të tjera pranimin e të vërtetës, të vërtetës me qëllime, me prapavij, ajo ka çën për mëshulmunë të vërtetën. Po ashtu prej veprave të tjera kanë pas morrja e pejgamberëve për Zotrah, morrja e pejgamberëve për Zotrah. Tidhja e njerëzve të cilët kanë thirrën në vërtetën në rrugën e drejtë me llogar të ndryshme. Tëksia. Dhe këta kanë bërë çollëmesht që njerëzit dalin dhe mësë të pasojnë rrugën e drejtë. Akuzimi i besimtarëva se bajnë përqarjen të. Pastaj, akuzimi i besimtarëva se ju përëndërani dinën, ju kënë i prungë tjetër fejë. Kështu ka qenë, o këtonë edhe maharat, e një të të cilën sotë e përjetojnë besimtarët. Idhë dharën lëzhinë këfarën fi qënubihim ulhamijet, hamijet aljahirija, fa anzala وسكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد نفسي بنور من فؤادي Hina mara abdato, ya rabbe al-aimadi Lijeratën nga seriali Ruga e Drejtë e Lijeron Hoja indëruar Shukri Aliyu Hina mara abdato, ya rabbe al-aimadi E shraqat nafsi bi nurin min fuhadi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 të cila ka ardhur pe nga mberi sallallahu alaihi wasallam dhe është kundërveje e paçueshme apo i tharë te xhahilietit. Prevej prova që i kanë e thartë te xhahilietit apoçi kanë pasur dhe vazhdojnë me to është mveshja e vërtetës me të kotën, fshehja e vërtetës, dhe mosfatia e vërtetës. Allah subhanahu wa taala thate e ja ahlul kitab Limet e lbisu në lhakka bilbatil Ojo pasus i thartë e librit Në tëtë johud dhe krishtar Pse emveshni të vartetën me të kotë? Në tëtë emëshefin me të kotën E treguin të kotën dhe efshehin të vartetën Wëtë e këtumun e lhakka Dhe entum të alemun dhe efsheheni të vartetën Dërsa ju edeni Monirat të të zilat i kanëfshehat të vartetën Në kontë të lajlojshma Një operatijur e ka qenë Ndryshimi i të uratit dhe ing Në këtë më njërë e kanë pëshetë vërtetin Ata që ka zbrit nga Allah Subhanu wa Talam Musait Edhe Isait E që mund të bahet me shkrim Dhe që kanë dohet të ta Dhe mund të bahet me goj Dhe tatë, mësë që regohet shpjegimit e uratit dhe njëllit E që kanë vepru këtë në e priftat e johudve dhe të krishtarve Nukua kanë shpjegu e ashtu si dohet Dhe e dyta kanë bon dryshimin plus të uratit dhe njëllit Apo në më njërë atyra Shfat Dërsa fshehja në vetën e tyra Kufrin Apo Besimi në Musajnë dhe Isonë E borja në kufr Në pengamberin sallallalli sallam Dhe kjo është mëshefja E të vartetas me të kotën Apo Mësë faqja e të vartetas Pasin e zimrat e tyre Kanë ditë të pengamberin sallallalli sallam është hak Që ka fona Allahu subhanë kuran Ja arifun e ho Kama ja arifune e bëna e ho E din të vërtetën dhe e din se Muhammed është hak Ashtë të qish i njohin fmite vet Në datë nëse në mesin e vison njerëzve Priftat e tyre i kanë fmite vet Qish kanë mundësi me dalu djallin e tyre në mesin e ketë njerëzve Qashtu janë kanë gjende me dalu dhe vërtetën dhe me njohë pengamberin sallallari e sellem Me gjitha ta e kanë shetë vërtetën dhe e kanë vesh me të pa vërtetën me të kotë Allah subhanahu wa taala qatar his greatness the calling on bey sallallahu alaihi wasallam medine it's a like ka kundervin keta dhe ka bote se ka këta, dhe ka ke vepra prej veprave jahilie tet buhet prej muslimanve asnjëherë mos njemani mos mem sheftë vërtetën me mbësht të vërtetën me të vërtetën, me kot për kontra se gjithmonë me tregu të vërtetën me lond chart e mos mem bulu me të kot si s'kan pas prej veprave tjera pranimit e vërtetës me qëllime me prapavij ajo ka cin për muslimun të vërtetën. El ka pranun të vërtetën, mi po pas asaj na ka pas prapavi, por më muslimu të vërtetën në këtë mënyrë kanë vepruar. Allah subhanahu wa taala na flet për ta, dhëtë, ta ifatu kitabë, pies, libret, njerze, dhe thot: Wa qalat taifatu min ahli alkitab, ni plees aleikum salam. Ni pjes prë i tharëve të librit, ju thon njerëza, ndgod për i kristianëve dhe hebudve. Aminu bil ladhi unzila al ladhina amanu wajha an-nahari. Besoni në pjesë të ditës, në fjidhimin e ditës, në pjesë të ditës Besoni në atësha ka ardë nga pengamberi Thuni se imi të besua Shfaqën e islamin Thuni se e vërtejtë është kësha ka ardë nga pengamberi Vë këfuru akhira hu Kër të vjenë në mbramja, më hëna Në mëngjes të regohen i besimtar Nërsa në mbramja të regohen i jë besimtar La Allahum jërgjiun E ndështë të shok të Muhammedit Ata të cilët i kanë Qëllimi i tira në pranimin e të vërtetës mëngjas Nuk ishte se e donin të vërtetën Apo se ishin bin dhe donin me pasuk të vërtetën Qëllimi i tira kështe prapavi Ajo ishte se ne jemi i thartë librit Dhe a rap në njohi neve se jemi më ditur se ata në qështin e zbrit e zvahjet Dhe njofi më mirë për nga më bërt Dhe më mirë se ta e njofi të vërtetën Dhe se ne kemi të vratin dhe kristart e kanë i në gjilin E kështu ata në shikoj Enbrumia thojm se ç'është vërtet kjo. Qëllimisht që të fusim dyshimin te pasueste pejgamberët e që dalin edhe ata nga feja. Në këtë mënyrë, ishte domëllon përvepë tyre, ishte me treguën më nxjess se janë besimtar, Enbrame jo besimtar, por më i fut dyshimet e besimtar, thonë lahum yirjiun, ndoshta shoqët e Muhamedit e lajnë kët dinë edhe kthehen nga dini i Muhamedit alayhis salam. Siç korrën transmetimin thot Hasan al-Sa'di, se 12 burra Nga priftat e juhudëve të khajberit dhe të shatët arin E kanë thonë një një tjetërit dhe të himi Nga më thonë prifta Nga se janë njoft me dituri Se janë njoftin fejnë e tyra të njilin dhe të vratin Dhe kanë më të te për një huri për pengamberi Dhe për ardhin e pengamberi që është përëm tunë të vrat dhe njil E janë marrë vësh që e pranojmë një pjesë për neve fejnë më njësë E në bramë mje dalim e e do të bindën se në kemi hindë fejtë u kemë ndu se vërtet, pas ta jemi bindë se së qimë ka feja e po hamejtet e vërtet, dhe dalim ka feja, edhe kështu i fusim dishimet dhe nëzirim njerëzit nga vërteta. Nënë tëtë, prej vej prave dhe hiljetit është që besimtari, nësë ndodhë kjo, me pranun njerët vërtetën, me prapavija, ajo është për me nëzirë njerëzit nga e drejta. Kjo mënyr është prej mënyrëve tittharve xejiliet e pasuesve që i rjetet e që muslimani nuk guxon mucilsu me kët cilsi. Nga sa muslimani besimtarish, mëngjes, besimtar mbrojmje, i drejtë mëngjes, i drejtë mbrojmje, i sinqert mëngjes, i sinqert mbrojmje, jotyes i sinqert tregosh i sinqert mëngjes ndërsa mbrojmja rënë sak apo ngjësor. Posto proveti provetura kanë pas marrja e pejgamberve për zotra. Kau transmetemsa Yahudit dhe krishterë janë bletë nga detë pejgamberis sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thirrë në din, i ka thirrur që ta pranojnë Islamin. E pastaj ka thonë Yahudit, apo don ti Muhammed, na me bë ibadete që she bojnë krishterë. Isën? Pastaj dikush për krishterët ka thonë, a këtë po e don ti primera ja Muhammed, me të bë ibadete e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ma'adallahu an na'buda ghayra Allah. Allahu naruit ne nuk bëjm ibadet tjetërkan përveç Allahut aw na murbi ibadate ghayri as nuk urdhëroi na me bë ibadet tjetërkan përveç Allahut wama bidhalika ba'athani as për këtë sum ka dërguar Allahu wala bidhalika amrani nukum ka dërguar për këtë asum ka urdhëruar me këtë po ajo çka më ka urdhëruar mua është me bë ibadet vetëm Allahun subhanahu wa taala nda Allahu thotë përdo ma kana li basharin sbriti kayat ma kana li basharin nuk i takon një njerit an yutiya hu Allahul kitaba që Allahu t'i jap librin atij Në të qëndë në një pëngëmbarë për njërëzë, dhe të jëpli brati, wal hukma, dhe gjëkimin, wal nëbua, dhe të jëpë pëngëmbarë lukën, thumë me kule linnësi kunu ibadën li min dhuni Allah. A të të të të njërëzëve, pas të i bëhoni robrit me, فَرَبَّتَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَا كُنُ رَبَّانِيِّنَا بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ مِيه پۆیۆت بۆهونینیرز ادروس رۆبترمیرت الله سوبحانه وتعالى مەاتچکا کینیمسونگا لیبری و بێما کُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ااشۆردروین پەیگەمبەر چتمیرن مەلەکت ااسە پەیگەمبەر پرزۆت ڕادروهەن اێ یامُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اۆردرۆم پەیگەمبەر تبانین کوفر تەدلین گافەیا پاسیچ یۆ یەنی مسلمان qorsa se. Natë, ç'është ajo vepra e tyra që ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa e ka muhu dhe ka thirrën në dinën e Allahut subhanahu wa taala, një fen e qartë, të pastër ku vetëm Allahu subhanahu wa taala bojë ibadeth, nuk madhrohet, nuk lavdërohet, nuk ngrihet pejgamberi, më tepër se sa ç'i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, po mbetet në atë shkallën që ka thënë Allahu, mbetë robi Allahut dhe asnjëherë nuk ka mundsi ai që të yakuri njerëjut një obligim Apo gjakërin një dëshirë një riuë që ka Allah subhanu vë talë nuk ja ka munësua Në datë atë cilësitë Allah subhanu vë talë asë një herë, asë një pengambar nuk ka munësitiket Asë në të një melek, asë që kanë ardhë me thirë e pengambar që të bohën i badet Fe dhe pse në këthe e pretendojnë kryshtarët dhe hundet Kanë pos vepra tjera E për atyre veprave ka qenë Thirëja E njerëzve të cilat kanë dhirrën vërtetën në rrugën e drejtë me llogarë të ndryshme të qtia. Dhe këto janë bërë qëllimisht që njerëzit ndalin dhe mos ta pasojnë në rrugën e drejtë. Kjo ka qenë prevejprave prevejprave të bëjë me veprat e xahiljetit, për veprat e mushrikëve, dhe veprat e jehudëve dhe të krishterëve. Kur muslimanët që kanë përgjigjësti ras pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë filluar miulan emra, llogarë qëllimisht Që njerëzit friksohen da mos afrohen as mos afrohen as mos marrin as msaamsojn dinin prej tyre. Kjo është e njëjta një si vazhdimisht kjo vepër e xahiljet, siç kemi thënë xahiljeti nuk dritson edhe pse dritson doshta emrat, xahiljeti është i vazhdueshëm i njëjti, gjithmonë paraqitet e njëjta. Tash e shef muslimanin konë sodet të njëjtën e cila është paraqit. Njerëz prej injorantëve të cilët s'kan lidhe as me librin e Allahut, as me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si jein as në xhamie u dhan, por vetëm vendet xisia fillon me treguat i prralla se Fuloni dhe filoni nuk janë rrugën e drejtë, ata nuk janë ehlisunnet, ata nuk janë sukurna, ata janë një tjetër me zhebë, ata kanë me zhebin e pensë, ata kanë kështu. Edhe pësa ta meritojnë më shumë të me monë një ejmën tijlë, Në tot vepra e xejiter, çejtani imson xajilat e parshme at mbramshin të njëjtën moniqë me luftu musliman. Natë kjo moniqë kitselsi e keqe e cila është mesën e asheshërisë muslimane sot, është e njëjta e cila ka qenë te mushrikët e hudit dhe kristanë, edhe armysë te Allahu të të sellem, më më në dhe te pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, kit moniqë gjithmonë shfrytzojnë për mi largu njerëzët nga vërteta, dhe ata të cilët rrasin në librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, akuzohen se nuk janë prej leda nuk janë prej mdhhebeton, nuk janë prej dhiniton. Dhej të tjetër mdhheb, këta mendojnë ndryshe, këta janë sekte, kanë fraksione. Na thot Lorde Monira, Deleysam Suada, edhe Kristapo dhe Hudit e vazhdojnë këtë mënyrë të njëjtën, ata mandryshe. Këta janë terrorista, këta vrasin, këta presin, këta pingjat, këta bojnë këtë, këta bojnë këtë. Qëndimisht njerëzit të cilët e trashojnë këtë rrugë, e ndjeqin rrugën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, ti janë nyars apo si bisha mesën e njerëzve, t'ihiqen jo si njerëz, ihiqen si njerëz si xahpirsa, çonë mes njerëzit me i largu nga vërteta, që asnjëherë mos ket mundsi njeriu mo'njoft me të vërtetën. Kjo ka qenë rruga aty kur janë sjell me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me shoktë e tij, edhe gjithmonë ka vazhdu. Ndaj thotë, kjo është rruga e xahilitetit e të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhe, ka luftu. Nuk i takon muslimanit me akuzodi kanë me ndonjë emër tek sa ai ka argument për ta nuk i lejohet, muslimani thyrë njerion me emrin më të bukur besimtarin, me emrat më të mirë nuk i jepë ofiqë ose lagapët atë cilat nuk i takojnë muslimanit nga se kjo është përvej prave gjahiljetit si që kanë pas shpifjen mënyr ty në shpifja ndaj besimtarë Allah subhanu wa tala na vletë për firanin dhe poblën e ti se që farë kanë thonë për musajnë Ka qalu ajetana Musaika ka ardh me dinin e vërtet, ka ardh me thirrjen nga Allahu subhanahu wa taala, ka ardh me mrekullin, me mujizën e tij, dhe ka ardh me Tauratin, facetin e tij që i kanë zbritur nga Allahu subhanahu wa taala, dhe me argumentat qartë se ajo është pejgamberi i Allahut subhanahu wa taala, edhe pastaj kur kanë dalë në front, në ميدan për mi tregu kush i ka argumentat, ka fituar me mujizën, me mrekullin që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, mi po ket kjo pasi që i kanë gjitë vetën se nuk janë gjendje me bisedu me Musajnë, asme polimizu me argumenta, dhe shojnë se luftëm argumenta, po e fitënë Musaj, e dojnë më njërë tjetër, dhe në tata aja që është rruga e itharve gjahidjetit, e një rëndësës aja është shpifja. Kalu e gjitëna, të litël fitëna amma, vë gjendëna alejhe abaëna, a erë dhe të neve me në nëzirën nga aja që e kemi gjitë në babëllartë të tonë, وتكون لكم الكبرياء اذا podauniu me marr sundimin tokti dhe haruni i thoin musai kensa musai dhe haruni kishin ardh per me marr sundimin jo se me thirr nd vereten jo per me çarçut vereten po per me u bom mbreta do thot ktu fillojn se me friksu njerzet dhe me ban njerzet me dishu n thirrjen e tyre do thot shpifje me thon se musai dhe haruni jan njerze te cile deshirojn pozite kjo është qëllimi i tyre. Nuk kanë qëllim tire me rëgodën e vërtetë apo me thirrni badet vetëm Allahun subhanə ve taala. A njëjtë ta cilat operacit të vazdimës me muslimanëve, kur dikush t'i kosë të vërtetën da don me çarçut të vërtetën, akuzimet e para të cilat vijnë po është ajo se ke për sandon pozit, nuk ka qëllim se don të vërtetën, por kjo është i cele don pozin. Wama nahnu lakuma bi mu'minin, andaj ne nuk ju besojmë ju se ju jeni ata të cilët po doni sundim në tok. Pastaj Akozimi i besimtarva se bajnë përqarje në tokë. Nëse të rëtë besimtarjë në rrugën e vërtet, thyrën të cilën ka obligua Allahu subhanu wa tala, po në rrugën Allahu dhe të sunetin e pingamberi sallallari oselem, ato ma të kishë akuzohet se si ki njëri është për njëzve i cili bënë përqarje në tokë. Kjo ka qenën vashdimisht vepra e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Akuzu besem tard. Allah subhanahu wa ta'ala na permend Kur'an, sura Al-Baqarah, ajetet e para kur flet për munafikat. "Wa idha qila lahum la tufsidu fil ardhi, kurithuha tatira, mas buni fasadun tok." Nga se mushrik dhe munafikat janë ata njerëzit të cilët bojnë fesadin tok. Nga sa ato janë të cilët e mbillin shirkun dhe kufrin zemrat e njerëzve. Ata janë të cilët rrasin mos besim. Ata janë të cilët rasin mos mu më adhuru Allah subhanu wa ta'la. Ata janë të cilët të jiren që mi po shokë Allahot, mi po shkrujt Allahot fëmi, apo vajza. Ata janë të cilët kejt e bojnë dhe kjo është fesadi ma i madhë që bojnë hëtë në tokë. Dhe kjo është fitnë e ma e madhë që Allah subhanu wa ta'la ka qëjtë Kur'an. Dhe që i ka obligu muslimant me luftu. Këlloha ka t'ilu, ka t'ilu, ka t'ilu, hatta la te kune fitna, oja kune dinu lilla. Dejë sa mos mbet fitnën tok, mos mbet përçarjen tok, mos mbet fasadën tok, eto ka përselim mos mbet shirkun tok, po e ku në dinul llah, eto të mbet feja vetëm për Allahun subhanu ve taala. Do të thot mos të avdrohet ti turkus për veç Allahut. Luftoni ata derisa të humbet shirku e mos mbet çadroh diku si vetëm për Allahun subhanu ve taala. Cdon tat Allahu etuan shirkun dhe kufrin fitne. Njëhet sukuçitun ve për të tjera, çi thot Allahu subhanu ve taala fitne maamda ashirku. Dhe është me e modhë se vrasja, mbytja, alkoholi dhe zinaja Ata janë do të të njerëzit e cilët e hapin dhe e përhapin kët, këtë fitnë dhe në tokë dhe këtë përqarja Mirë po kur të thuët atyra, le të fësidu fil ardi Mos bëni përqarja në tokë, mos bëni fesat në tokë Nga shirë ku ku fri, zinaja, alkoholi, droga Këtë nuk vjenë që tërsenë vetsëm se shkatërim në tokë Mos shkatëroni në tokë, kalu inë nëman ahnu moslihun Thoj Neemi ata telet po për i permësojmë shoqërit, neemi ata telet po ja bëjmë lirin njerëzve. Në ato liri e çuin gjithë ato vepra tek sjilla të, të, të cilat ja lejojnë njerëzimi vepru, që me ran njerëzët në të dhe dhe liri, atë gradën e shtazve dhe të kafshve. Dhe s'ojë tojnë liri. Neemi ata telet po për permësojmë tok, e përkundrazi ata janë të cilët bëjnë fesant tok. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Allahu thậtërt ata janë mufsidat. Ata janë ata telet që mund të shboskatrim tok. Jo besimtar, mi po nuk po e dinë kta. Nuk për e di në këtëse që për e vojnë Në thot, kjo mënyr është prej mënyrë A të cëllë të vazhdimesh vëprohët Dhe asë një herë muslimonit nuk i duhet më dëshpruhe Nëse rrugë e tyra Dhe vej për e tyra gjithmonë Ka qenë akuzimi i besimtarë Allah së fëha këa jetë ka zbritën Në kone për nga më berit sallallahu a.s. Edhe në lajmëran se Qfar rrugë kanë pasë ata Për me luftu besimtarë Qfar Atashtë në vetë e shojë me jemë një të shmetarë Dite sotet se vërtet kjo është e njëjta rrugë e cila pasohet nga, i nga i pasohet Allah, e taret e xahiljetit. Nga ata të cilët nuk e pasojnë rrugën e Allahut dhe të Sunetën e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, nuk kanë dritshumë nirë. E njëjta monirë vështirë mes përfortit, akuzimi i besimtarëve se doin me bëvë fesadën tok, ata doin me bëvë vrasje, ndërsa ta tjerë doin paç, ata doin me vënë rregullën tok, kanunin tok, nuk doin me derdhë gjaku njerëzve, kurse nëse ndalesh dhe shikon, e shef se ata janë të parë, të cilët i derdhin gjaku njerëzve, nd janë popujt të parë të cilët hojnë nga mundi I dvarfër, jetë e popullit të varfër janë një të parë të cilët derdhin gjakun e popullit të varfër, një të parë të cilët e hojnë dhirsën e popullit të varfër, edhe më në fund akuzohen të dobët se ata janë të cilët bën fesadën në tok. Pastaj akuzimi i besimtarve se ju po e ndrroni dinën, jo keni prum tjetër fë. Kështu ka thënë u këton edhe Maharat, e njëjta të cilën thotë e përjetojnë besimtar. Farauni Në të vejnë e ti kufrin e ti të selen e kishta E që donë të ti bon njerëzit të robë ti Dhe të është e se nuk shopë zëtjetër Kër ju përveç meje, përveç vetës Obligon të i detyron të që ta bojnë i badet ata Dhe mos njofin i zëtjetër Kër ardhë musajnë thyrje dë vërtet Me i bon njerëzve të qartë se Firauni është njëri Dhe është një kërjes për kërjesave të Allahu subhanu e tala Dhe është mb Dhe se nuk është zëtë dhe nuk adhërohet Dhe se e nuk kryonë, asë nuk vdesë, asë nuk në gjalë Dhe se ati nuk i takonë që të bëha të adhërimi Ta inni e khafo e një beddi ledinë e këmë I tha popullit vetë, onë e kam frikë Se ki musaj ka ardhë mjë andëru fejën ju Ka ardhë me fejë trejë, e dënë mjë andëru fejën ju Në këtë mënyrë, me i frikësu njerëzët se kënë se fejë e tyra Qenë ka dhe baballarve tyra me kontrazë feja, drejta, feja shpal, bert, Allah, bert, bert, Allah, dhvetmet, e drejtë dhe feja që kishte shpavoid, që në kishte dhirr gjithë pejgambert, që shpavoid nga Allahu, që kishte dhirr gjithë pejgambert, ishte adhurimi i Allahut subhanahu wa taala vetëm e jo Firaunit. Mirpo, kjo ishte moni me mbajt pozicionin e tij sundimin e tij dhe më frikësua njerëzit, sidomos ata injorant ata që nuk dinin se çka është dini, për vjen për Allahut subhanahu wa taala, çikishte mbuloj xehiliet injoranca, da inni akhafu an yubaddila dinakum wa an yuzhira fil ardhi fasada un kafrik sa Musa i dhe Haruni doin mi andrru fen ju me u prufe tjeter kse ata nuk e kan fen e vërtet Musa i dhe Haruni edhe me ket veper se ka ata po e boin do te boin fesadën tok shkatrim tok se androjn fen fen e faraunit me fen e allah subhanahu wa taala e bin fen e në vërtet normal sipas ati ka qen fesad nga si es prish mbretëria e ati fundimi i ati es prish dhe njerzit i kan xirr nga Musa i me tirën e tij kanë zer njerëz nga robëria se në u aqabo ai e çi ka shtinë robërinë e vet apo nga skllavria dhe për atë vërtet kanë çin shkatërrim tok mirë po realiteti në beshorën e Kuranit dhe Sunnetit kjo ka çin drejtësia me të cënë ka ardhur Musa dhe ka shkatërruar e ka prish kët zullum e cili ka ekzistuar në atë kohë mirë po faraune ka dashme shfryxu kët rast të cilën monohen shpesh her jahilat apo i thartë jahiliet me shfryxu kur njerëzit rosin që të bëndë të i badet vetëm Allah subhanu wa tala të largohen nga mënyra tjira, nga fshpikjet të cilat kandal, nga i badetet që ju bojnë tyrbëve, e vorrëve, e faltorëve, e magjistarëve, kur thyrën që të lihen këto njerëz që mus të besohen, se janë njerëz të cilat frasin në nga ibin, flasin për diturin e fshehur që vetëm Allah e din, dhe se nuk duhet të besohet atyra, njerëz i njeranta të akuzojnë se ti ka ardhë me fejt tjetër, me fejt të re Andaj edhe Për Musaun i kanë thanë fironit E të dheru Musa va kaumehu Ljuf si du fil ardi Apo e len Musaun i kanë thanë fironit Apo e len Musaun dhe poplën e vet I thart e vet të cilët pëtë rasin Atë fejnë e Musaun me bo fesadën tok Shkatrim tok Në dhe të kjo ka qenë Një prejmonirave të cilën e kar përdor Gjahidat e par prejit e fironi E deri tash që i përdorin vazhdimisht Me i luftu muslima Andaj mos qëndrimi i ty në në vër dhe mësë pranimi dë vërtetën zakonisht dhe vazhdimisht njerëzit i banë me ronë kontradit gjithmonë, së to mundë si ajtë cili nuk e pranë në vërtetën, mësë me konë kontradit Andaj Allah subhanu wa ta'ala qada alimna ma tenkusu lë ardu minhëm ma indena kitabun hafid na edina ata që e trejt toka nga gjimtyrë ka trupat e njerëzve dhe na kemi librën që i ruan në gjdo vejpër, belkëdhebu bil haq i lëma gjahëhëm, fëhëm fi E muhun dë vërtetën E përgën e shtru në vërtetën E se le u kishtë ta ardhen Fa hum fi emrin me rigë Andaj ata janë gjithë monvej pra kontradiktora Janë të luhatërë, vazhdimisht Ndo njëherë Thojen, lo la nuz zilaha dhe l-Koran Ala rëgjuli min al-karyeteni adhim Si kur ti kishtë e zbrit në një njeri tjetër Në në të mundohën marësitua Se shkoku se nuk e pranojnë Koranin se është liberi Allahot Pas i gjemuhujnë dë vë Se ki Korani për me s'ka një vërtet është dashë miran dhe një njërit Që ka qenë prej parive fiseve Ose njëri i pasur Njëri i me emar Si kur t'ishtë e kanë prej atyre njerëzve Si kur t'ishtë brit dikujt prej tyra Korani Ne e kishmi besua Mi po pasi që nuk i ka s'brit dikujt prej tyra Ne e mohoj Se i ja ka s'brit Muhammedet A e nuk e ka kachka Ndo ndonjë her E ka qenë shkaku të kja Ndo ndonjë her Në kërë akuzu për nga mberin se shkaku që nuk pëtë besojim ti se ti je magistarë Në do njëherë kjo është kontradit Në do njëherë kanë thonë jo, shkaku që në nuk besojim se të Korani është i vërtet Se ti je qmejndu Në njëherë ka qenë kjo akuzat Andaj Allah subhanu wa ta'la ta Jo thotë Innekum lefi i kohlin muhtelif Vërtet, së kjo dëshem Jenin në fjallët kontradiktore Vashdimesh jenin kontradit Në do njëherë thoni kështu Ndë një herë të një herë të një allahu ka vajza Ndë një herë të një ja, allahu ka vajza Një herë të një disa allahu ka më në rinjall Një herë të një ja, allahu nuk në rinjall Në të dëvajtë dimishtë Ska në pas asë një herë besim saktum Më të silën ka pas mundësi me i luftu dani her kan than konksu, ani her kan than konksu. Dani her kan than Allahu e shkrujuas, Allahu e afran dubin, Allahu e afran domin, Allahu e afran riskun. Gjithë këta, pastaj kan than koll dikush tjetër i cili merritan adhurimin. Këta nuk e kanë kontradiktën të cilën ata kanë jetu. Shkaku është bel kadhbu bil haqi. Allahu Teq bashkakt se e kanë mohu vërtetën. Dhe kur njeriu e mohon të vërtetën, ndodhet me ta, kjo e cila kanë ndodhur me mushrikët, jehudët dhe krishterët. Siç kanë pas për arsytime vetëta Sana shka ku ju ne e pasojm Muhameditun alayhis salam ose jehudet e kristarat kan than se ne e pasojm atësh që na ka zbrit neve nga vërteta e që kan pas porcellem ne veprojnë me atësh që na ka ardh nga te vrati Allah subhanahu wa taala thotë ve iza qilu lahum aminu uridu atbasani an atash ka zbrit Allahu bima anzal Allah an atash ka zbrit Allahu qalu nu'minu bima unzila aleyna do in anuk besojm kta se na besojn an atash ara na ka zbrit neve ojkfuruna bima waraa dersa chakqa ardmas libriton na nuk besojn anas njonin prej atyra wa huwa alhaq wa musaddiqan lima ma'o dersa quran e ka ard dhe ardet e ana te shej ka zbrit atyra kul falima taqtuluna anbiya allahi min qabl in kuntum mu'minin ndaj allah subhanahu wa taala i urgjja do thot thuaj pra nese eshte vertej jo se ju i besoni asojt se ka zbrit dhe veproni me atat se ka zbrit dhe nuk beni ndryshime atë pse i keni mbyjt pejgambert pse i mbyjt shit pejgambert me atat se ka vishin ju jo, thonë si besoni asaj që kanë ahmarat e pastaj një ngritje dhe ikini për që në thot, i keni mbijt pejgamberit se do të përgjigjëson Allahu subhanahu wa taala në veprën apo në fjalët e tyra çka i thoinë kanë bos për veprat e tyra nuk ka ne ibadet nuk e kanë bos ibadet ti shkadosh Allahu subhanahu wa taala por kanë dashmë i bëj ibadetet që çdojn ata në thotë me mangësi Allahu subhanahu wa taala ka lënë haxhin çka kanë prej kos Ibrahimit i ka pas rregullat e veta Pastaj kanë ardhur dhe kanë bën ndryshime. E kanë çuin për ai veprat e hazit asaj kohe, sigurisht sot qendrimi në Arafat. Edhe gjithë arabët kanë çndrunë në Arafat. Janë çu kurresht dhe kanë bën ndryshimin këto veç në Muzdelifa. Mosme çndrunë në Arafat. Në këtë mënyrë kanë bën ndryshimin ibadeta, to cilat kanë çuin kohën e Ibrahimit e që e kanë vazhduar shumë prej arabëve këtë lloj ibadete, kanë çndrunë në Arafat, ndërsa ata nuk janë bashku arabë, po kanë dalë veç Këfis ya Rabb, xhendarët kanë çndruar në Muzdalifa në kohën kur u zhdashmë çndruan në Arafat. Ke më të mënyrë të thot, llojit e ibadeteve të cilat ja ka obliguar Allahu subhanahu wa taala, me ruknet e vëta që i ka pas me shtyllat pa të cilat nuk bëhet ibadeti, ata i kanë mangu, nuk i kanë plotësuar ashtu si dën Allahu subhanahu wa taala. Ndaj kjo është për veprat xehilitet. Ato që ndodhen ah shëmbull nga çështjet e namazit e Tarawihs, çka falet me shpejtësi dhe nuk plotësojnë ruknet, është për veprat xehilitet. Në thatë ajo ka çënë traditë atyre mos me plotsuaj ibadetën çish e ka zbrit Allah subhanahu wa taala ose çish na e ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, asaj çohor dhe lajn mangut gjat rukuneve edhe vaxhibet çka janë gjat namazit e ç's'ka mundsi namazi me çeni rregull, nga se ajo çka lihet nga vaxhibet edhe rukunet namaz nuk plotsohet, dhe lihet çolemisht ai namaz nuk është i rregull dhe ai namaz është i prishur. Në gjithë madhhevet, në kam madhhep i cili e ban sakt ak namaz. Mi pokur njerëzit e injorojnë nuk din nga Kurani dhe Suneti, kapur nga veprat e jahilietit, binatësha kanrad jahilat maharrat. Ata kanë shkuar e kanë ulur në Arafat dhe kanë dalur prej Muzdalifa. Besimin që ka lënë Ibrahim i haxhin të cilan e ka bëj Ibrahim i ka çënë ndryimin në Arafat. Ndërsa kanë ardhur më vonë, e kanë lënë mangësi haxhin e tyre, në vend se të ndalen në kohën kur duhet të ndalen në Arafat, kanë dalë Muzdalifa dhe kanë rruën e tyre në ka lan nakss mangsi ne ibadat anda Allah subhanahu wa taala wa jo që në tha thumma afizu min haytha fadha nas ju chndroni ashtu si qe shndrua njerzet e tjer tjer tarab chndroni na rafat ndersa ato veç prej tyra chndroni ne masdelif athat chndroni ashtu si shndrojn edhe njerzet e tjer ata chndroni na rafat nga sa jasht prej veprave te haxhit per ikos ibrahimet alay salam si ska sempre veprave tyra adhurimi allahu subhanahu wa taala duke lon veprat halal Allah subhanahu wa taala shumë të mira i ka dhon njeriu në këtë jetë dhe ato janë halal për njeriu me i shfrytzuar janë chuar njerëzit nga të thartë librat, do të thotë yhudit dhe krishterat dhe kanë bënë shpiken ibadetën e tëra në dinën e tëra dhe janë mundu me adhuru Allah subhanahu wa taala duke i lën atot lutitë e mira të cilat i ka dhon Allah subhanahu wa taala and ai Allah subhanahu wa taala wasbriti këtë ayata ya bani adam o bita ademi khudu zinatakum inda kulli masjidin marnistori te juja Në çdo jamikut çkoni. O kulu washrabu dhani edhe pini, mos i lëni ushqimet halal, që ja ka lan Allahu subhanahu wa taala mos ja bëni haram vetët. Allahu ka bëu halal hani pretina, hani gatoshime dhe pini nga ato pije, washrabu wala tusrifu, mos setaroni, inahu la yuhibbul musrifin. Gasa Allahu nuk i don ata të seleta teprojn. Kul man harramazina Allahil lati akhraj li ibadati. Kështë i ka ndaluet stoli të Allah të cilët i ka ndzirë për njerijun, për obrit e ti O të tajjibat i minër rësë dhe të mirën nda furnizimet halal Kull hie lillë dhina amenu fil hajatit dunja Më suarëse tani se ne e mi besimtar prej dhe voqëmëris ne i lojmë këta ushimet mira Dhe i po i lojna këta ushimet halal Për kundra zi, Allah o thotë Kull hie lillë dhina amenu fil hajatit dunja Këta dhën ti të mirën nda ushimet dhe pijet Jënë për ata të cilët kanë besu në këtë botë Atyre mësë qëmë t'ju takon me hangrë nga këtë dhunti Nuk t'ju takon atyre më të regu asket Në dhunti që ka Allahu T'regohu asket në atë që ka Allahu t'aka bën haram Ndallu nga e harami dhe bënë asket Mësë vepro me haram Mësë ushe me haram Mësë për me haram Mi po duke i lonë dhunti të Allahut Nga ushimët dhe pjetë mos u të rega njeri i dhevatshëm me këta Po kjo është kërjua për njerëzit e dhevatshëm Për njerëzit që kanë besuë Ata kanë nësë shumë të drejt me hëndrë ka këta dhëntit Qëka Allah subhanu wa tala i ka dhënë Kulli e li lëdhina amenu fil hajëti dunja Khalisat e një u mën këjama Këdhali ka në fassilu lë ajati li koumi ja'lemun Ata të cilët kanë besu Në këtë botë Sepër ata është e përgatitur edhe bukra, në ahirat këto ushime të bukura, në datat tyre besimtarët që kanë besu u takojnë ushimet e mira dhe pijet e mira. Edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër ne kështu u ascharojmë ju argumentat për popull e cili i din apo kupton. Në dot për veprat e yhudëve të, të krishterëve ishte murgëria. Do thotë edhe ushimet i lënën, nuk u sheshin me atë që Allahu kishte zbrit, edhe nuk u veshin me rroba të pasortat, mira që dhemesh duke u të regu se janë njerës asket dhe duke dëshirojnë këtë botë, nërsa ato ishtë stulit, kësa i botën që ka Allah i kalonë përbesimtar, nërsa Allah nuk audhërohet në këtë monir, për këndra zibë ropët e mira janë përbesimtarin që ka lbesu, si që janë përbesimtarin pijet e mira dhe ushqimet e mira, nërsa ato mundanin me ma audhëru Allah në këtë monir dhe ishte prej ibadetit të cilin e kishin veprua ta ishte mërgëria, që Allah nuk e kishte zbritë, nuk e kishte obligu me ta me këtë ibadet, mirë pa ta kishin dash të regohën se nga dhe voqëmëria ne ilajme edhe grabë dhe nuk martohemi, e që Allah subhanu wa ta'la të atë kush është a i cili andalon Allahut bukurit dhe dhuntit të cilat i ka kërjuë, e që këmës shumë ti kanë haknë të atat të cilat kanë besu. Andaj nuk i ta kanë muslimanit sot, më u marë me këtë veper, apo pas usi tharve xhahiljet dhe mu tregu asket ndaj mirave te Allahut subhanu te ala me than se une nuk e ha kete veper apo nuk e bjo kete veper per me adhuru Allahun subhanu te ala se Allahun kete moni nuk adhurohet do tregosh asket ndaj veprave te qicia mos ti veproish vepra te qicia qdruhesh nga ushimi haram dhe nga pije haram apo nga veshja haram apo veprat haram apo folurit haram kete monir ban ibadat Allahun subhanu te ala a ndai Kone pingamberit sallallahu alaihi sallam, kanë ardhisa sahabe dhe kanë pyjt aishën radiallahu alaihi sallam, si është i badeti pingamberit sallallahu alaihi sallam. E pasi që i kalemru aishë radiallahu alaihi sallam, se si është i badeti i pingamberit sallallahu alaihi sallam, nja unë i prej dyre ka thonë, unë prej sot, ka dash me bëj ba i badet Allahun subharme këtë vejbër, që Allah u i ka bëj halal, ka thonë prej sot, unë e ma asni her nuk martonu. Asnjëherë nuk martona ka dash, me than se unë me Lanin e Martesës do ta bëj ibadet Allahu subhanahu wa taala dhe do të tregohem asket ndaj Martesës. Njëni ka thon për të tjera, on ton kohën do të xheroj. Kurr nuk do të ha. Dhe ket monir do ta bëj ibadet Allahu subhanahu wa taala me axhrim vash dhe mesh. Do të për çdo detë do të xheroj dhe kurr nuk do të ha. Ndërsa njëni për të tjera ka thon, unë asnjëherë nuk do të fłej. Në ato të gjitha veprat janë halal për këtyre. Allah subhanahu wa taala ka bëu halal edhe me hondë dhe halal me axhiruh. Edhe Allah subhanahu wa taala e ka lan halal me martu. Dhe Allah subhanahu wa taala ka bëu halal jumin. Pas i dëgjoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kët fjalë, dolë dhe tha, "Kush janë ata për ju që thanë kët fjalë? Oni më mirë për ju, edhe më shumë ti kanë frikë Allahun." Dhe e martu dhe e v ibadet Allah subhanahu wa taala nuk e ka lan martesën. Pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem ju mëson se ngetmoni nuk afrohet te Allahu. Te Allahu afroheni me atat cka u ka msuju ju dhe me atat cka ka bë Allah halal. Mos u largoni nga halall se ngetmoni nuk tregon asketizmin, ngetmoni nuk tregon devocionin. Halall e keni martesën. Ka thon onja më i miri për ju dhe martona. Onja më i miri për ju dhe më i devocioni nga jo, ndersa on e edhe po ibadet, edhe flet. Çka keni ju që nuk fleni? Çka jeni ju që nuk doni më flet? Do thoni se do bëjm ibadet Allahut, do t'ja bëni haram vetes gjumin kur Allah subhanahu wa taala ka bë halal. Çka keni? Ona edha edha xhiroj. Dhe e moj miri nga jo. Dhe mos shumë ti freksojm Allah. Çka keni ju jo që nuk doni të hani asnjëher kur Allahu e ka bëll halal ju edhe me hanger edhe me xhiroj. Ne thatë këtë mënyrë voti ibadat Allahu subhanahu wa taala dhe kjo është vepra e besimtarëve që ndjekin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në çdo vepër të vogël apo të madhe. Dhe nuk janë haram njerëzve apo vetes ti atë çka Allahu subhanahu wa taala e ka bëll halal dhe nuk mundon më këtë mënyrë mu më afrota Allah kur qendrazë ata e shprezojnë veprat të cilat ja ka bë Allahu subhanahu wa taala halal dhe nuk janë ndalojë njerëz nga atë që Allahu ja ka bë halal. E ndaj me këta largohen nga veprat e tharrve xehilitet të qasjin të jehudë dhe të krishterat, ja kanë ndaluar vetes atë që Allahu subhanahu wa taala ka bë halal, dhe janë munduën këtë mënyrë më me vot ibadet, Allahu subhanahu wa taala etjë që kënë nuk ka mënyrë e ibadet. Me kas personte për vëndojm, subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.